lovi stipendije poč mali nađi za to tebi slušaj oglasna ploča Utorak na Radio Sovi, otprilike o, o ovo neko vrijeme, 23.30, donosi oglasnu ploču. To je emisija koja se marljivo sprema, koja marljivo brine o tome da e, vama donese nekakve oglase, poslova i stanova koje bi mogli biti dobar za vaš džep, a i neke ovako gajbice gdje biste možda mogli preživjeti ovu zimu. Poslovi! Prvi poslodavac Materija Prima D.O.O. traži jednu studenticu. Radila bi kao prodavačica u Petit Jolie Korneru. To je dućan u Rijeci, ulice Užarska 19. Putni trošak ne bi bio plaćen. Radila bi od 1. prosinca, dakle od petka pa do daljnjega. Nije određeno. Radno vrijeme je 4 sata dnevno od ponedljika do subote. Što znači da bi mogla biti studentica redovnog programa. Dakle, zato što 4 sata dnevno mislim da si može svaki student priuštit, a možda i ne s obzirom na bolonski sustav. Cijena redovitoga sata 20 kuna. Smještaj topli obrok ništa. Od vas se traži da ste komunikativni, odgovorni i da imate interes za modu. Interesantno je jer Petite Jolie Corner je vjerojatno neka, neki dućan francuske mode, rekla bih. Ostale napomene uvjeti potrebno je radno iskustvo od minimalno tri mjeseca u maloprodaj odjeće ili obuće. Pa eto, djevojko, ako si zainteresira za prodavati uh, odjeću, imaš smisla za modu, pogotovo francusku, javi se na mail uh, adresu marketing at materijaprima.com.hr. <laughs> bilo dugo jer sam ušla zapravo u raspravu u dubiozu kakva je to email adresa sa com HR. Drugi poslodavac je Hamax DOO traži jednog studenta ili jednu studenticu. Ovo je adventski posao, dakle prigodna prodaja na Korzu. Radi se o prodaji gift proizvoda na štandu i u to ulazi i rad na kasi. Mjesto rada je, kao što sam već rekla, Korzo u Rijeci. Putni trošak nije plaćen. Počeli biste isto u petak prvoga prosinca i radili biste sve do sedmoga sjećnja u novoj godini. Radno vrijeme je u dvije smjene od 8 do 14.30 ili od 14.30 do 21.30. Cijena redovitog sata je 22 kune. Ona se povećava nedeljom i blagdanom na 26 kuna po satu. Od vas se traži da ste komunikativni i skloni timskome radu, a ostale napomene i uvjeti je to da ste redovan student ili studentica sa vlastitim studentskim ugovorom. Ako biste radili ovako jedan božićni posao na Korzu, Javite se gospođi Jasmiki Hođić Smajla na 098 930 7823. vas su stana u pitanju ovoga utorka. Jedan je u rijeci na Podmurvicama. Oba su u rijeci. Zapravo blizina više fakulteta i veleučilišta te svih sadržaja. Dvosoban je stan 56 kvadrata s centralnim grijanjem. iznajmljuje se za tri studente ili tri studentice. Cijena je 300 eura plus režije, a polug u visini jedne najamnine. Dakle, ako je vas troje, 100 eura za stan po mjesecu plus režije, ako ste zainteresirani ili možda vas ima troje, tražite neke zovete na 091 788 1843. Stanovi Drugi stančić iznajmljuje se na Kozali u prizemlju privatne kuće sa zasebnim ulazom. Ima 45 metara kvadratnih, dvosoban je, ima privatan parking, autobusna stanica je samo 100 metara od stana i cijena je 2000 kuna plus režije. Za više informacija zovete na broj 095 862 06 18. To je bila oglasna ploča Radio Sove. Uvijek volim ponoviti da ako slučajno ste zainteresirani za neki od oglasa koji sam ja pročitala, a niste uspjeli zapisati broj jer sam bila prebrza ili vi niste bili spremni, imali kemijsku za sebe, možete nam se javiti na brojeve mobitela koje vjerojatno već znate ili najlakše u inbox na Facebooku Radio Sova. Slovi stipendije, hoć mali ne iđe to tebi, slušaj, oglasna ploča.